Az iskolában Nem is nézek oda, Mégis látom azt a csúf sárga épületet. Szerintem, havak volnék, akkor is látnám. Ki lehetett az a tervező, Aki azt gondolt, hogy nekünk gyerekeknek Itt jó lesz? Én látni sem bírom, annyi biztos. Megérkeztünk, nyuszt, mondta apa, Aztán elharapta a szó végét. Vigyázz magadra! Szólt utánam, és már hajtott is tovább. Miért kell neki pont egy bankban dolgoznia? Neki, aki mindig olyan pontatlan és szórakozott, legalábbis otthon. Sokkal jobban illene hozzá, ha lenne egy pizzasütődéje, és egész nap föttyörészetne a kemence mellett, és forgathatna a levegőben a pizzatésztát, lobogna a tűz, és már éppen idáig értem gondolataimban, de hirtelen ajkamra fagyott a mosoly. Ránéztem ugyanis a lábamra, mert valami furcsát éreztem. Bokáig álltam a hóban, és a hó alól valami különös dolog kandikált elő. Két pár nyuszifül. A csudába elfelejtettem cipőt húzni. Rajtam maradt ez az átkozott papucs. Ott álltam az iskola előtt a dedós, idétlen nyuszifüles szörme papucsomban, és még mentő ötletem sem volt, hogy mit csináljak. Körülbelül két percem volt még a matek dolgozat kezdetéig. A többiek már mentek befelé a kapun, és lelkesen integettek. – Szia, Juli! Miért nem jössz? Mit szobrozolott a hóban? – kérdezte Zsuzsi, és megállt. – Mindjárt! – kiáltottam, és legugoltam a hóba. Gyors mozdulattal lekaptam lábamról a papucsokat, és belegyömöszöltem a hátizsákomba. Csak ügyjel bajjal tudtam visszacsatolni a táskát, és elkezdtem a bejárat felé szaladni. A többiek már a folyoson voltak. – Mi van? Elvesztetted a cipődet a hóban? – kérdezte Feri, aki feltehetőleg megnyerte volna az első díjat a legundorítóbb nyolcadikos kategóriában. A többiek harsányan felnevettek. – Most valami nagyon eredetit kell mondanom – gondoltam. – Ugyan! Fogadalmat tettem – vágtam ki nagy ünnepélyesem – Megfogadtam, hogy mezitláb jövök ma, mert valami asukta, ezen múlik a matek dogám, mondtam. Na hát, ez teljesen megőrült, szólt Viki, aki először ocsúdott fel a meglepetéséből. Mi vagy te, hogy télen ilyen fogadalmakat teszel, és különben is, legyintett, a matek dogát lehetetlen jól megírni. Ahhoz nem fogadalomra van szükség, hanem valami égi csodára. – Vagy egy kis tanulásra? – mondta Panni, az iskola és az osztály eminense, aki mindig mindenből jelest kapott. Alig vágottam be a padba, már jött is tornádó kisasszony, akit csak azért beszéztünk így, mert mindig végig söpört felettünk dolgozatainak vihara. Kiosztotta a feladatlapokat, és én kezdtem előszedni a tollamat, bár első ránézésre egyetlen példa sem tűnt ismerősnek. Hmm, Másodikra sem. – Mi van a hátizsákodban? hajolt előre Panni. Majdnem elájultam. A nevetséges rózsaszín nyúszifülek kikandikáltak a zsákomból. – Semmi! mondtam dühösen, és begyömösszöltem őket újra. Valahogy átvészeltem az órát. Rémségesen untam magam. Átnéztem a példákat, valamit virkálgattam is, de nem, és nem. Egyáltalán nem jutott eszembe semmi. Már hallottam is, amint apám azt mondja majd. Így semmire, semmire sem viszed, semmire viszed fül. fül. Mi akarsz, mi akarsz lenni? Mi akarsz? Virágáros lány? lány? Tudod, még azoknak is kell tudniuk számolni. Fúj, fúj, nem szeretek számolni. És nem leszek semmi, ha felnövök. Én csak is zenét hallgatni szeretnék. Olyan szakma pedig nincs. Júli, ha felébredtél az álmodozásodból, próbáld megoldani a példákat! Dördült el felettem tornádok is a szony viharos hangja. Álmosan felnéztem rá. Reményteleneset, fogalma sincs a gyerekekről. Elképzeltem, hogy még otthon a tapétáján is számok vannak, még az ágya felett is két ismeretlenes egyenletek lógnak, meg ilyesmik. A levesébe számalakut éztákat szor. Karácsonyra csupa számmézes kalács a csüt. A lelke üres helyén is számok himbálóznak. Megint ránéztem, és majdnem rosszul lettem. Egy hármas egy fityegett aranyból a nyakláncán. Hát ez őrület! Lehajtottam a fejem, és újra elkezdtem bűvölni az üres kockás lapokat. Szegény füzet. Azt várja, hogy minden kockájába írjak egy számot. És hogy fognak sérni az üresem maradt kockák? Na most aztán, bőhet mind. Elnevettem magam, de a pattársam a könyökével oldalba bökött. Aztán végre valahára eltelt az óra. Aznapi szenvedéseim véget értek. Csak az unalom órái következtek, legalábbis akkor ezt gondoltam. Magamban számba vettem a következő órákat. Töri földrajz, úszás és nyelvtan. Jaj, nekem, hát ennek sosem lesz vége. Én inkább korcsoljázni szeretnék, vagy hógolyózni, elsétálni a gimi felé, meg ilyesmi. Így gondolkodtam, miközben átvonszoltam magam a történelem terembe. Rossz volt mezétláb járni, fázott a lábam, és csúszott az oknim a kövön. – Júli, hol a cipőd? – kérdezte Pipiski a történelem tanár aki mindig tűsarkakon tipegett. Folyton úgy nézett ki, mintha mindjárt leesne a láb alatt lévő emelvényről. – Ő, hát éppen most akarok belebújni, – lódítottam, és úgy tettem, mintha hátizsákomban matatnék. Pipiske megnyugodva tovain bolygott, és végül a táblánál kötött ki. – Bell-epok! – írta fel a táblára, és én közben gyorsan bevágottam a padba, és magam alá húztam a lábaimat. Elhatároztam, hogy a lehető legkisebb feltűnés keltem aznap. Épp elég volt az oknis lábaimat rejtegetni. — Te, Juli, mi az a bel Epoque? kérdezte Zsuzsi, de én csak vágtam egy grimaszt. Honnan tudjam én, hogy mi az, sose hallottam róla. Nem is tudtam, hogy milyen nyelven van. Az iskolában én az angolos csoportba tartoztam, de úgy gyanítottam, hogy ez a két szó nem angol. Töprengtem rajta egy kicsit, de aztán megfelejtkeztem az egész dologról. A könyvem felében még nem rajzoltam kalos szemkötést a híres emberek portréira, így inkább ezzel kezdtem foglalkozni. Valami Sarah Berhard nevű nőnél tartottam, kék tollal óriási szakát és bajuszt varázsoltam rá, már majdnem lapoztam, mikor Pipiske elkezdett beszélni. Azaz ez nem is jó kifejezés, inkább nyafogott. Befogtam a fülemet, és elkezdtem olvasgatni a könyvet. A történelem nem is lenne rossz tantárgy, csak ne kellene megtanulni. Milyen jó lenne megélni inkább, visszamenni az időben, is, elámítani az ősöket. Hogy oda volnának, hogy én mennyit tudok? Erre gondoltam. És közben, mivel viszketett az állam, kicsit levettem a kezem a fülemről. A bellepók francia kifejezés. Azt a szép és érdekes korszakot jelöli Európa történetében, amikor még nem tört ki az első világháború. A századforduló legvonzóbb városa Párizs volt. Hadarta a pipiske. Ránéztem, mert lehetetlennek tartottam, hogy valaki levegővétel nélkül tudjon egy szuszra összehordani ennyi mindent. Aztán szerencsére elhallgatott egy percre, amíg bekapcsolt a diavetítőt. Ez egy párizsi utca a múlt század végéről, mutogatott egy pálcával a kivetített képre. Szórakozásból a hátizsákba bedugott kezemmel a papucs nyúszifüleit markoláztam. Magamban azt kívántam, bárcsak teremnék ott abban az utcában, és hagyhatnám végre itt az undok 21. századot. Pellepok Hát ez az, ezt kellene nekem sóhajtottam. Hirtelen valami szorítás éreztem a szívem táján. lehuntam a szemem. Biztos, a töri óra miatt van, gondoltam. Megártott a fejlődő szervezetemnek ez a sok tudás. Kezemre hajtottam a fejem, de valaki megrázta a vállam. Jaj, ne, pipiske! Gondoltam, ám rendkívül meglepődtem, mikor egy vadidegen arcot láttam fölém hajolni.